Ondarroa. Bedar txarrak. Aber, nik ez dakiz arraan azkixe da, zut esplikoa egun eztu zuzu. Azkixe da, bedar txarra bat. Bai. Berek produktoik xerra zeumak. Bai, bai. Na zoolu egiten dauzik inoak gara hartu. Horiek horrek azgurten den modu ezteguten beste, eramede zuik. Godia, guelteguten, labrantzi, pini barri. Bai, bai, bai. Behorak zupau, ditu dut, behorre produktoik. Horreria azkixeri entzuno zuiñoz... Mugiti edo behitzen? Aula azkizida eta granu gekecho, modu. Ah. beste familiakun mugitia. Zer diferentzideki azkizik eta mugitien? Bizotzen txarrak. Mugitik dagozena granuk egetu, grazorio moduko. Ez bedartxar bat daba. Baina izan? bai hori izaten da, baina hor. gernik eta mugitien da ez dotze. Germio bedarra edo. bedarra. Darepe arrozari moduko granu dituzua ez? Bai, bai, bai. Da, agara nuataten espadar perrizetan da horrexetan, eta adarratak entzi, bardein urteetan da, barri. Baina hori leku guztietan da, horre lurde zahunitzen ikan da, lagirula horre. Frantzine horre onginen behire eta behortu behire. Bai. Eta, ehen, han, lekaik joan edo, repete-bete egin da. Baina, baina, baina, baina, baina, baina. Danago eritzen da, eh? baina. Bai. Bai. Bai, bai, Gero, negun ez da behitzen biharrek, baina, udan bai Udan da txarra, horrexan zaten. Aste batzaren orduen legeita badarra. Bai. Daori txarrena. Udan bai.